Мроз підсилився, і вгорі зробилося так холодно, що чорт перестрибував з однієї ратички на іншу і хукав собі в кулак, бажаючи хоч як-небудь розігріти замерзлі руки. Не жарт, однак, і змерзнути, тому хто товкся з ранку до ранку в пеклі, де, певна річ, не так холодно, як у нас узимку, зимку, і де, надівши ковпак, Доставши проти вогнища, ніби справжній кухар, підсмажував він грішників з такою втіхою, з якою зазвичай баба смажить на різдво ковбасу. Відьма і собі відчула, що холодно, дарма що була тепло вдягнена, і тому, піднявши руки догори, виставила ногу та, прибравши таку поставу, як людина, що мчить на ковзанах не поворохнувши жодним м'язом, спустилась повітрям, ніби по льодовій похиленій горі і просто в димар. Чорт так само подався вслід за нею. Але те, що ця тварина прудкіша від усякого в панчохах, то й не дивно, що він наїхав при самому отворі димаря на шию своєї коханки, та й обоє опинились у просторій печі між горшками. Мандрівниця відсунула тихенько за навіску, щоб глянути, чи не наскликав її син Вакула до хати гостей. Та побачивши, що нікого немає, крім мішків, що лежали посеред хати, вилізла з печі, скинула теплого кожуха, причепорилась і ніхто не міг би подумати, що вона хвилину тому літала на мітлі. Мати коваля Вакули мала не більше сорока років вона не була ні красуною, ні негарною. Важко ж бути гарною в такі роки. Однак вона вміла так причарувати до себе найстатечніших козаків, які, варто зазначити, були байдужі до краси, що до неї ходили і голова, і дяк Йосип Никифорович, звичайно, коли дячихи не було вдома і козак Корній Чуб, і козак Касьян Свербегус. І до її честі вона вміло обходилася з ними. Жодному з них і на думку не спадало, що в нього є суперник. Чи йшов богобоязливий хлоп, чи дворянин, як називали себе козаки, одягнений у кобеняк з вилогами в неділю до церкви, або ж, як буває, негода до шинку як не зайти до Солохи, не попоїсти масних з сметаною вареників та не погомоніти в теплій хатині з балакучою та улесливою господиною. І дворянин навмисно для того зробив добрий гак, перш ніж попасти до шинку, і називав це «заходити по дорозі». А підобувала Солоха в свято до церкви, одягнувши барвисту плахту з китайчаною запаскою, а поверх неї синю спідницю з понашиваним ззаду золотими вусиками. Та стане просто біля правого крилосу, то Тодяк уже, напевно, закашлювався і примружував очі мимоволі у той бік. Голова гладив вуса, закладав за вухо оселедець, і говорив до найближчого сусіда «Ох, добра баба! Чорт не баба!» Солоха вклонялась кожному, і кожен з них думав, що вона вклоняється саме йому. Але охочий встрявати в чужі діла відразу помітив, що Солоха була найпривітнішою до козака Чуба. Чуб був удівець. Вісім скирт хліба завжди стояли перед його хатою. Дві пари добрих волів щоразу висовували свою голови з плетенного загону на вулицю і мукали, коли бачили кому корову, що йшла. «Чи дядька товстого бугая?» Бородатий цап видирався аж на стріху і даранчав звідти різким голосом, як городничий, дражнячи індиків, що ходили по і, повертаючись задом, коли бачив своїх ворогів, хлопчаків, що глумилися з його бороди. У скринях у Чуба було багато полотна, жупанів і старовинних кунтушів з золотими галунами. Покійна дружина його була Чепуруха. На городі, крім маку, капусти, соняшників, Засівали ще щороку дві грядки тютюну. Все це Солоха не проти була б приєднати до своєї господарки, заздалегідь розмірковуючи, як вона ним розпорядиться, коли прибере до своїх рук, і подвоювала прихильність до старого чуба. А щоб якось син Євакула не під'їхав до його доньки та не встиг прибрати все собі, і тоді, напевно, не підпустив би її втручатися в щонебудь. Вона вдалася до звичайного засобу всіх сорокарічних кумась – сварити якомога частіше чуба з ковалем. Можливо, саме ці хитрощі та кмітливість були винною того, що подекуди стали говорити бабусі, особливо коли випивали денебудь на веселій забаві зайву чарку, що селоха справді відьма, що парубок Кизя Колупенко побачив у неї ззаду хвіст, не менший за бабське веретено, що вона ще в позаминулий четвер чорною кішкою перебігла дорогу, що до попаді якось прибігла свиня, заспівала півнем, нап'яла на голову шапку отця кіндрата та побігла назад. Трапилося що тоді, коли бабусі балакали про це, прийшов якийсь пастух тиміш Коростявий. Він не упустив нагоди розказати, як улітку, перед самою Петрівкою, коли він ліг спати в хліві, підмостивши під голову солому, бачив на власні очі, що відьма з розпущеною косою в одній сорочці почала доїти корів, а він не міг навіть ворухнутися. Так був зачарований. Подоївши корів, вона прийшла до нього і помостила йому губи чимось таким бридким, що він плювався після того увесь день. Та це все дуже сумнівне, тому що один тільки сорочинський управитель може побачити відьму. І тому всі імениті козаки махали руками, коли чули такі розмови. «Брешуть, сучі баби!» – була звичайна їхня відповідь. Вилізши з печі та причепорившись, всолуха, як добра хазяйка, почала прибирати та ставити все на свої місця, але мішків не чіпала. «Це вакула приніс, то нехай саме виносить!» Чорт тим часом, коли ще влітав у демер, якось ненавмисно обернувшись, побачив чуба під руку з кумом, вже недалеко від хати. Вмить вилетів він з пічки, перебіг їм дорогу та почав розкидати з усіх боків кучугури замерзлого снігу. Піднялася хуртовина. У повітрі забіліло. Сніг літав туди-сюди мережевим і заліплював очі, роти і вуха перехожим. А чорт полетів знову в демар, Будучи впевненим, що Чуб повернеться з кумом назад, застане коваля і почастує його так, що той довго не зможе взяти в руки пензля та малювати образливі карикатури.